Godmorgen og velkommen til ugens sidste handelsdag, og dermed også ugens sidste udgave af Euroinvestor Morgenheder. I dag der kigger vi på verdens førende producent af mikrochip TSMC fra Taiwan, der med en ny prognose har sat gang i sektoren. Senere tager vi også et kig på dagens markeder, men vi starter podcasten et helt andet sted. Nemlig på boligmarkedet, hvor boligejene i stor stil går efter en særlig type lån der ifølge en bankchef kan gøre danskernes økonomi mere sårbar. Du lytter til Euronvestor Morgenheder. Mit navn er Adam Geil. Danskerne har nemlig i uset grad søgt over i variable boliglån, der får en ny rente hver 6. måned i stedet for de klassiske fastforrentede lån. Det skriver kollegerne på børsen om her til morgen, hvor de fremhæver, at der er tale om rentefølsomme lån som F-kort, kortrente og flexkort. Og det kan potentielt være en udfordring for danskernes økonomi, advarer Lån- og sparbank-suschef Karsten Carsten Poul Jørgensen. Det gør boligejerne mere rentefølsomme, og det er noget, man bliver nødt til at tage alvorligt, ikke mindst fra de regulerende myndigheders side. For hvis den vækst i variabelforrentede lån bliver ved, så kan det godt være, at de bliver nødt til at gennemføre yderligere foranstaltninger for at begrænse det. Det er den vej, det er gået de sidste 15 år, siger han til børsen variable lån med meget kort løbetid tegner sig nu for 27 af det samlede beløb i realkreditlån. Og det er en stigning fra knap 20 i begyndelsen af 2022. Mere end 160 milliarder dollar i markedsværdi. Så meget har Microchip-aktierne fra Nvidia til Tokyo Electron til Taiwan Semiconductor Manufacturing Company lagt til, siden der torsdag landede nye tal, der var bedre end ventet fra sidstnævnte. TSMC, som selskabet også kendes som, kunne nemlig torsdag melde om bedre end ventet salg og højere forventninger til omsætning fremadrettet, end analytikerne havde ventet. Og det har sat gang i optimismen hos investorerne, der sendte TSMC op med knap 10% i USA i torsdag mens Chipgiganten giganten Nvidia f.eks. Og også kunne notere sig for endnu en kursrekord med en stigning på knap 2 procent. Optimismen bredte sig også til de andre teknologiaktier, hvor eksempelvis det tekstunge Nasdaq 100 indstegs ladede en ny rekord torsdag. TSMC er verdens førende producent af mikrochip, og selskabet oplevede en markant vækst under pandemien. Men i 2023 leverede virksomheden en faldende omsætning på grund af en normalisering i markedet. Og nu tyder de nye tal så på, at der måske kan være medvind på vej til sektoren igen. Den positive stemning fra det amerikanske aktiemarked torsdag ser ud til at fortsætte her på ugens sidste handelsdag. De japanske aktier stiger nemlig med 1,1% her til morgendagens tid, når man kigger på det brede Nikkei-indeks. Der er lidt mere ro på børsen i Hongkong, end der tidligere har været i den her uge. Her falder aktierne med 0,2 her til morgen, når man kigger på Hang Seng-indekset. De europæiske aktier står til en lille fremgang øh, på 0,3 procent, når børshandlen går i gang om et par timer her i Europa, mens de amerikanske aktier ifølge Futures forventes at åbne relativt flat. Derudover kan jeg lige nævne, at olieprisen holder sig nogenlunde i ro her til morgen, selvom der har været lidt uro. I det røde hav. Det blev ordene her i den her omgang. Husk, at du kan abonnere på podcasten, så du altid bliver opdateret på de vigtigste finansnyheder, og at du kan følge med på euroinvestor.com. Det vil jeg også anbefale at gøre i næste uge, hvor vi så småt skyder gang i den danske regnskabssæson. Tak fordi du lyttede med.